Ремедіус у ранковому запаху теплого хліба. Одне слово, завжди і усюди була Ремедіус. Ребекка дожидала свого кохання щодня о четвертій годині, сидячи з вишиванням біля вікна. Вона добре знала, що мул, який розвозить пошту, приходить до Маконду тільки двічі на місяць. А проте чекала його весь час, певна того, що помилково він може прийти будь-якого дня. Сталося якраз навпаки. У визначений день, мов, не з'явився. Ошаліла з розпачу, Ребека встала серед ночі і похабцем жадібністю самовбивці заходилася жменями поїдати землю в саду, плачучи з горя і люті, ранячи чи ясна осколками черепашок. А потім облювала аж до світання. Вона зайшла в стан якоїсь гарячкової прострації, втратила тяму і в марені її серце безсоромно виказало свою таємницю. Оборена Урсула зламала замок скрині і знайшла на дні 16 напахчених листів, перев'язаних рожевою стрічкою. Рештки листків та пелюсток, що були між сторінками старих книжок, і засушених метеликів, які від першого дотику оберталися на порох. Тільки Ауреліану був здатний осягнути всю глибину ребетчиного розпачу. Того вечора, поки Урсула силкувалася витяг Теребеку з мариння, він вирушив разом з Маніфіко Візбелем і Грінельдо Маркесом до закладу Катаріно. Заклад розширили, прибудувавши галерею і розгородивши її дошками на окремі кімнатки, де мешкали самотні жінки, від яких пахло вмерлими квітами. Ансамбль із акордеоніста і барабанщиків виконував пісні Франсіско-людини, котрий вже кілька років не з'являвся в Макондо. Троє друзів замовили собі трости нового вина. Магніфіко і Герінельдо – ровесники Ауреліано, однак досвідченіші за нього в життєвих справах, неквапно пили з жінками, які сиділи в них на колінах. Одна з жінок зів'яла з золотими зубами, спробувала приголубити Ауреліано, проте той відштовхнув її. Згодом помітив, що більше він п'є, то частіше згадує про Ремедіос, але терпіти муку спогадів стає легше. І раптом він кудись поплив, сам не щувшись, коли це почалося. Невдовзі побачив, що його друзі і жінки так само пливуть у тьмяному світляному мареві, безформні, Невагомі постаті І вимовляють слова, які злітають Не з їхніх уст І роблять загадкові знаки Що не збігаються з їхніми рухами Катаріно поклала йому На плече руку, мовивши Скоро одинадцята А Ореліано озирнувся Побачив велетенську пляму Обличчя, що розпливлася Штучну квітку за ухом А відтак втратив пам'ять Як ото колись під час епідемії Забутливості і віднайшов її аж другого дня та ще й у зовсім незнайомій йому кімнаті. Перед ним стояла Пілар Тернера, самій тільки сорочці, боса, розпатлана. Вона світила на нього лампою і не вірила своїм очам. Ауреліано. Ауреліано став твердіше на ноги і звів голову. Він не знав, як сюди потрапив, але добре пам'ятав, з яким наміром, бо ще з дитячих літ беріг цей намір у недоторканному тайнику свого серця. «Я прийшов переспати з вами», – сказав він. Його одежа була заляпана болотом і блювотинням. Піла Тернера, яка на той час жила тільки зі своїми двома малими синами, ні про що його не питала, повела до ліжка. Обтерла мокрою ганчіркою обличчя, роздягла, потім роздяглася сама і опустила запону від москітів, щоб сини нічого не бачили, якщо бува прокинуться. Вона вже стомилася чекати чоловіка, з яким її розлучили в рідному селищі. Чоловіків, що повід'їжджали. Незлічених чоловіків, які не знайшли дороги до її дому, збиті з пантелику невизначеністю віщувань на картах. Поки вона їх усіх чекала, шкіра в неї укрилася зморшками, груди обвисли, жар серця загас. Вона знайшла Ауреліану в темряві, поклала руку йому на живіт і з материнською ніжністю поцілувала в шию. «Бідний мій хлопчику», – прошепотіла вона. Ауреліану затримтів, негаючись спокійно і впевнено, він відплив від скелястих берегів печалі і зустрів Ремедіос, перетворену в безкрайню трісовину, що пахла грубою твариною,